Усе змітає Шах Тахмап Послав Іванові в дарунок слона І коли ту тварюку поставили Перед троном молодого царя То цар запрагнув, щоб слон вклонився йому А слон як стояв, так і стояв То цар розпалившись Звелів порубати звірину На дрібненькі кавалки І розкидати на всі біч. Ось тепер королеві і поподумай З одного боку султан А з другого цар А він посередині а ще й горі. Вона не спитала навіть Гасана, чи не заїхав він по дорозі до Рогатина. Кволо махнула йому рукою, відпускаючи. Хотіла зостатися на одинці зі спогадами, які зродилися від самого вигляду Гасанового, від його мови, а може від тих вітрів, які приніс у складках свого одягу. згадувалося все тільки велике. Великі дощі, великі вітри, великі сніги. Тільки спека, здається, ніколи великої не було в її дитинстві, а ще цілі хмари птаства, журавлі над весняною хатою і лелеки, які прилітали з під сонця, вибираючи найтепліші дні весни, гніздилися на хаті в теребушків, і яке ж те все було болючо близьке й незабутнє. І клекотня валелек на хаті в теребушків, і сині блискавиці ластівоку надвечір'ї. І скрив журавля над колодязем, і золотий пил від череди, що повертається з пасовиська через львівську браму, і ліниве бомкання дзвонів у церквах Богородиці і Святого Духа. Чомусь згадалося ще, як повісився Савка з ринку, качав у склепах бочки, скільки його знали, все тягав ті бочки, а тоді взяв і повісився. Від образи хазяїн нагримав на нього, обізвав бидлом, і горда душа Савчина не витримала. Взяв шматок сириці, пішов уночі в ліс, довго блукав там, поки вибрав розлогого дубана на злісі і на нижній гілці повісився. Тоді було страшно, жаліла нещасного Савку, а тепер згадала і позаздрила його твердості. Смертю власною міг перемогти Кривду, а вона живе серед переможців, які розплачуються за свої перемоги тільки смертями чужими Нагадують тих могильників, що живуть на Юбі За півгодини викопують могилу Летить сухе жовте груддя, каміння І вже чоловіка немає Тільки камінь в узголів'ї А вбивці живуть далі Величаються і красуються Прекрасні для самих себе І зловісні для всього світу Падає тінь від них тяжка, як свинець Накриває і її і люди проходять повз неї, як тіні. Ні запам'ятовуються, ні згадуються. І забуваються навіть ті, яких бачила вчора або й годину тому. І навіть дивно стає, як може ще в ній зберігатися якась пам'ять. Як може вона буде обтяжена життям дотеперішнім і сягати аж у дитинство. Нагадувала сама собі казкового птаха Шебавіза. Що вночі, звісившись униз головою, стогне тужачи по дню, а вдень не може дочекатися ночі, щоб знову віддатися своїй тузі, рвалася душею до минулого, а сама вгрузала по саму шию в цьому житті, ранила своє тіло, світ понурого султанства, суцільні гостряки вершин, бездонні урвища, пишні ями нічного зла. Слугувала нічному злу, була його полонянкою, рабинею, хоч здавалося іноді, що служить красі, стоїть над нею так само, як султан стоїть над своїми яничарами і гарматами. Що її зв'язувало з Сулейманом? Страх? Залежність? Доля? Бог? Чи тільки сини? Людей об'єднують за бобони, а хвилюють тільки пристрасті. Її пристрастю були її діти, її сини. Тепер уже три з них лежать у глиняній стамбульській землі, покоїться в розкішних гробницях коло розкішної мечеті, поставленої в пам'ять про них. Може, ліпше було і їй лягти з ними, і не мучитися більше. Однаково ж минулого вже не повернеш, а майбутнє від тебе не залежить. В минулому горе таємничість і незбагненність, а в майбутньому – Ще більша таємничість і загрозливість, якої не здолає і щонайбільший розум Розум тільки тоді стає твоєю зброєю, коли знаєш ворога, якого маєш здолати Бо й життя, власне, не що інше, як уміння розпізнати ворога і перемогти його, знищити